E aí, a terceira trilha Rasgabrejo. Terceira trilha Rasgabrejo. É dia 14 de novembro, a trilha mais esperada da região, no sítio do Milha Prefeito. Você não pode ficar de fora dessa. Mais informações, fone 999-17-0313. 999-17-0313. E Não esqueça, terceira trilha Rasga Brejo, dia 14 de novembro, no sítio do Milha Prefeito. E aí, vai ficar de fora dessa?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 Não esqueça, terceira trilha Rasga Brejo, dia 14 de novembro, no sítio Tumilha Prefeito. E aí, vai ficar de fora dessa?